O kullë muhë dëthëtin bida O kullë bida të më ndalala O kullë më ndalala të më ndalala Të ndërruar besimtar Folëm në hydbën e kaluar Për shirkën në dashurin Për shirkën në dashurin Dhe Allah subhanu wa ta'ala Edhe të reguam Që shirkën në dashurin është një prej padresive më të më dhajë Që bën njeri u sepse dashurien dhe Allahut është një përcinsive më të veçantë të, të besimtarve të vërte dhe të atyre që njësën Allah në më dhëruar dhe sepse vetëm Allahu është a i që e meriton që të duhet me gjithë zemër sepse a i është kryuës i shdojgje dhe furnizuës i shdojgje dhe a i që ka në dorë dhe posë donës i shdojgje a i është dhuruës i shdo mirësie dhe a i është ose po duhet si ishtë do cilësijet e larë dhe të mirë, për të cilën besin të arë të duonëta. Vajzdojmë sot, po me dashurin dhe Allahu Shumëtanu e ta. Do përpikë që me të shpikojmë disa gjerën në lidhe me dashurin dhe Allahu më dhuruar, gjerët të cilat jasë qërojnë njëriut këtë temë edhe pse e di shumë mirë që kjo temër shumë e malë dhe nuk mund të siarohet do të me një e po me dhe po me dhe të të të tërë për të djetarët kanë shkujtu li vërë të tërë edhe sa doj që të shkujhët për të nuk e jep do të njeri u hapkun se teme sepse ajo është në madhështohet se shdo lojteme dhe jo është thejlbi i adhurimit Allah subhanu të ala ka të rëgua djetarët që dashuria ësht është dëshuria e Allahut më dhëruar dhe kjo është dëshuria më më dhështore. Por kjo edhepse është dëshuria më më dhështore nuk mi afton në vëzvete që njeri u të hyi në besin dhe të quet besintarë. Sepse këtë dëshuri dëshurin për Allahut më dhëruar, e kanë edhe që futët dhe kryshteret dhe mushrikët ata e duon zotin, por ata duon me zotin diska tjetërë. Për këtër e syrë ata nuk quen besimtarë për deri sa ata nuk kanë disa lojtë të tjere të dashurisit dhe vinë. Pra loj parë është ta duash Allah në madhuruar, edhe kjo nuk e fut njeriu në besim, edhe pse kjo, kjo loj dashurie është e do mëzdoshme. Loj dytë është të duash atë që do Allah i madhuruar, edhe kjo loj dashurie është e dëshuri që e fut njeriu në besim dhe e bëna të besimtarë të vërtetë. Të duash atë gjë që i do Allahu, edhe të urrësh atë gjë që urren Allahu i madhëruar. Allahu i madhëruar do të ta njësojë atë, aty ta duash njësimin ndaj tij. Allahu i madhëruar e urrën ti bëhesh aty shok. E urrën ta mohosh atë. Të urrësh atë që që urren Allahu subhanahu wa taala. Nëse njeriu nuk e dëshon atë që do Allahu dhe nuk e urrën atë që urren Allahu, ai nuk hyn në besim. Edhe është larg shumë besimi i vërtetë edhe pse i pretendon edhe pse mund të dojë Allahun i madhëruar me zemrën e tij. Ashtu si pretendojmë kështerët. Lloji i tretë i dashurisë është të duash për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky lloj është i ngjashëm dhe është i ndërlidhur ngushtë me llojin e dytë. Ngaqë besimtari e do atë që do Allahu, për këtë arsye ai edhe i do besimtarët, sepse ai do Allahun për këtë arsye i do, do dha ata. Çdo person i cili e do Allahun, për, për të është i dashur, dhe çdo person që e urren Allahun, për të është i urryer. Çdo person që e mohon Allahun, për të është i urryer, dhe çdo person që e beson Allahun, për të është i dashur. Edhe kjo lloj dashurie, kjo është dashuri e domosdoshme dhe e ndërlidhur dhe shenjë e dashurisë para për Allahun e madhëruar. Kush e do Allahun e madhëruar me të vërtetë, ai duhet të dojë atë që do Allahu të dojë ata persona që e duan dhe besojnë në Allahu dhe të urrejë ata persona të cilët ë të urrejtë ata persona të cilët e urrejnë dhe e mohojnë Allahu subhanahu wa taala. Ose nuk e urrejnë Allahu por mohojnë Allahun e mëdhur, ose i bëjnë të shok. Këllë dashuria të duash për hir të dikujt i takon vetëm Allahut e mëdhur. Edhe kush e dedikon këtë lloj dashurisë në në të vërtetë diçka jetë jetër, e tjetër përveç Allahut e ka bërë atë tjetrën shoft Allahut. Siç ndonjë sot njerëzit, që njerëzit sot i duan një tjetër jo për hir të Allahut, por i duan për hir të shëmu, për hir të flamurit, për hir të dhëvëut e marrë gjëra të tilla, këta i kanë ngritur këtë shenjë, dhëvëun ose flamurin në gradën e Zotit. Prandaj edhe ata dua i duan njerëzit për iksaj. Kurse neve Si besimtar, ashtu siç na mëson Kur'ani, i duam njerëzit për hir të Allahut dhe për hir të vërtetës ata kanë. Nëse e kanë, vë nëse nuk e kanë, ne nuk i duam ata. Sepse krijuesi çdo gjë është Allahu i Allah, mëdhuruar. Ndërsa çdo lloj shenje tjetër që pretendojnë njerëzit, qoftë votani ose flamuri, po tjera janë të gjitha simbole të shejtanit. Qi ka vendosur shejtani për miqtë e tij, që i duan njerëzën njëri tjetër për hir të këtyre simboleve shejtanije, edhe për hir të tyre ata do të, të shkojnë në xhehenem. Allahu i Madhuar ka thënë në Kur'an: El-akhillau yawma'in ba'dhuhum li ba'dhin a'dun illa al-muttaqin. Të gjithë ata që janë dashur në dhomja, ata do jene armiq ditën e gjykimit përveç të devotshmve. Domthon çdo kush që e ka dashur dikë tjetër jo për hir po të Allahut, por për hir të tyre sjënë treguav ose të tjerë ngjashëm si këto, ditën e gjykimit ata do jene armiq me njëri-tjetrin sepse s'e kanë dashur njëtin për hir të Allahut, por e kanë dashur për hir të këtyre. Shenterive të tjera të, të ciret janë mohim dhe e fejtë së vërtet Dhe Allah i madhurur nuk pranon orë të akërim Kush pretendon shenteri në tishka e tjetër përvesht të vërtetës Dhe pretendon se i do njerëzit dhe ju rendë përhir të kësaj shenteri e tjetër Përveç Allah subhanu wa ta'ala A i në të vërtet i ka bërë shok Allah i madhurur dhe ka pretenduar Se këta e rival të zotit botrave Për këtë nësue Besimtari i cire lezon Kur'anin nuk duhet nuk duhet që të bjerë në tullë grope të keqe pa ne po të regoj që shenje e tret dhe shurisa Allahot vërtet kush është dhe loj tret është e njëri ju të doj atë që do Allahot dhe të urej e të që urej e të që urej në Allahot si kurse musë besimtarët duhet për hirtë të diçka e tjetër që of karrike, që of posti, që of vendi që of atani më radhë besimtarët do njështë dhe urej në ta për hirtë n I dashuris këtu është, ky lloj është dashuria të cilën e urren njerëzit e madhëruar, kjo është dashuria me Allahun. Dashuria me Allahun do thotë të duash dikë tjetër bashkë me Allahun subhanuhu teala në formë rivaliteti. Dhe kjo është dashuri të cilën kush e kushe ka, ai është i shkatëruar tek Allahu madhëruart në gjykimin dhe i humbur dhe dopendohet për këtë lloj dashurie dhe do betohen në Allahun e madhëruar që i kanë qenë në humbie të vërtetë por derisa e ka barazuar krijesat me krijuesin kur ata e krijesë dhe e shkrues. Gjelet edhe një lloj pes, i cili nuk ka lidhje me këtë lloj dashurie që përmendëm, dhe kjo është dashuria natyralë që ka krijuar Olli madhuar tek njeriu, dashuria për nënën, për babain, për vllain, për motrën, për fëmijën, për gruan, dashuria e kujdesit të, të personit që të bën i mirë. Kjo lloj dashurie është dashuri natyralë dhe nuk ka lidhje me temën tonë për cilën ne po flasim. Kjo lloj dashurie ka vendosur Allahu i Madhëzuar në zemrën e njerëzit, dhe kjo është pjesë e mshirës që ka hedhur Allahu i Madhëzuar në zemrën e njerëzit kundrejt krijesave, dhe ajo është dashuri e lejuar, dhe ajo nuk ka lidhje me llojin e dashurisë për cilën ne po flasim. Njerëzit të cilët e duan Allahun e Madhëzuar, besimtarët që e duan Allahun e Madhëzuar, E duan atë për një për i dy rësueve dhe për këta rësue djetarët Kanë forru dhe kanë thënë që njëzë që e duan Allah në du lojë Lojë parë janë atë që e duan Allah në madhuar Për shkak të mirësivi që u ka bërë Allah në madhuar Dhe kjo është dashurie njëzët për gjithëm që kanë për Allah në tajla Njëzën për gjithësia duan Allah për shkak të mirësivi që u ka bërë A tyra Allah në madhuar Dë me thënë ata shiko Ah mirësi që ka sillë Ty Allahu Subhanuhu Taala. Dhe kjo është gjratë mirë të Shurij. Duhet ta këtë pateti besimtari. Prandaj dhe Allahu i madhruar na tregon edhe në Kur'an mirësi që na ka bërë ne, dhe mirësi që i ka bërë Allahu çdo njeriu, që njeriu ta dojë Allahun për shkak të, të mirësive. Wain tadun nirmatullahi la tuhsuha. Nëse ju do përpiqeni ti numëroni mirësitë të Allahut, nuk i numëroni dot. Wa ataqu min kulli ma saltum. Yugha yu prej çdo mirësie që ju i kërkuat atij. Edhe kjo i nxit njerëzin për gjithësi që ta duan Allahun më dhurojta. Kjo është dashuria që kanë njerëzit e përgjithshëm, të cilët e besojnë Allahun më dhuroj. Kurse grada e dytë është gradë më e lartë, është grada e besimtarëve veçantë, të cilët e duan Allahun më dhuroj përveç kësaj dashurie, e duan Allahun për cilësitë e tij të mira të Bukar dhe të madhështore që ka Allahu më dhuroj. Edhe këto lloi grada e dashurie, këto u takon atyre besimtarëve të cilët e njohin Allahun më dhuroj. Por këtë arsye nuk ka arrit dot njeriu të arrijë këtë lloj gradi dashurie pa juhor Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo lloj gradi i një gradi lart, të cilën si kush arrin atë ai më vërtetësh e fituar dhe ka fituar tek Allah subhanahu wa taala gjithmadhë. Si arrin dashuria e Allah subhanahu wa taala? Ka tregoj Ibn Qayyim 10 arsye të cilat e ndihmojnë besimtarin dhe e nxisin atë dhe e ngrenë ato në grada të larta të dashurisë ndaj Allahut, që ai Allah t'i dojë Allahu ta mbushë zemrën e tij plot me dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala. E thotë trilioni ibn Taymi, që një prej arsyeve e kjo është e para është leximi i Kur'anit duke e kuptuar atë. Nëse besimtarë përpiqet të lexojë Kur'anin duke e kuptuar atë, kjo gjë do të difuzojë atij dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala në zemër me kalimin e ditëve ava shabash derisa të forcohet imani dhe të bëhet dashuria e tij për Allahun shumë e fortë. E dyta është që besimtarit të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala duke bërë punë të mira nafile përveç farzave. Farza duhet i kryej çdo besimtar që të jetë në rregull jet allahu, me Allahun në madhëuri dhe të çfutojë nga dënimi i tij. Por nëse dikush dëshiron që të arrijë të llo grada që të jetë njëri i dashur tek Allahu dhe ta dëshojë një vet Allahu ta mbushë zemrën e tij me dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Ather njeriu duhet që të kryej adhurime nafile Përveç farë zë që ka bërë alloj madhurë dhe tyrë, që ta mbush e zemë në ti me të dashurin në Allah subhanu e ta'ala edhe të rritë dashurie për alloj në madhurë. Ta frot e ka loj madhurë me namazën a file, me namazën nate, me gjerime na file, me së dakana file, me dhikri në Allah subhanu e ta'ala, me urdin për të mira, me ndalim në keqë, edhe tjera tjera pun të cilat i din vëdhë besim të arët. Nështë dhe njera për tyre, Sa më shumë ta bëjë njeriu dhe sa më shumë sa më shumë ti shtoj ti ti ti shumë llojshmëroj njeriu punët e mira, aq më shumë ai afrohet tek Allahu Subhanuhu Teala dhe do më shumë Allahun e madhuruar. E treta është ta përkujtojë Allahun e madhuruar në çdo gjënjë, sepse çdo person kur e do dikë e përkujton atë. Dhe sa më shumë ta përkujtojë të aq më shumë e dota. Shikoi njerëzit në bisedat e tyre që bëjnë për çfarë flasin më shumë, ke për të kuptuar se çfarë duan ata më shumë. Shikojni me zësin e ty për shkak të flas më shumë. Pra dëgjoj që flas më shumë, ta di se ajo është gjë që ata duan më shumë në këtë botë. Për të arritur dashurinë e vërtetë të Allahut mëdhur, duhet ta përqojtojë atë më shumë. Kur është vetëm, kur është me shokët, ta përqojtoj me gjunën e tij, me zemrën e tij, ta përqojtoj kur është kan, kur është ulur, kur është shtrirë, ta përqojtoj me gjendjen e tij, me mendjen e tij, me radhën. Të gjitha këto Kur njeriu i përpjekton Allahun me adhurim shumë në çdo gjendje, këto ofrojtë kanë Allahu, hartat e bëjnë besimtar të kalos, e vërtet për ato që duan Allahun me dhuratë të vërtet. Gjithashtu, një prej gjërave që e bëjnë besimtarin të adhuroj Allahun me dhuratë të vërtet është që besimtarit i japi përparësi gjërave që i doi Allahu përpara gjërave të cilë i dojnë. do ai. Domethënë, nëse të paraqiten përpara te dy gjërat, një gjë që doi Allahu më dhuruar por e urren vetë e jote. Edhe një gjë që e dëbët e jote por e urren Allahu. Kuj do t'i japësh propersi? Nëse ti i jep propersi asaj që do Allahu, një herë, dy herë, tre herë, katër herë, kjo dëgjojë do ta mbushë zemrën tënde me dashurinë Allahu, të e Allahut subhanahu wa taala dhe ke për ta mposhtur dëshirat të tua, ato dëshira të cilat kush i jep propersi atyre shkatërohet. Gjithashtu një për shkaqeve që e ndihmojnë besimtarët a dojë Allahu në mëdhruar është që besimtari Të njohë emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i madhruar ka shumë emra të bukur. Foll profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar ka 99 emra. Kush i llogarit ato hyn në xhennet. Kush i llogarit ato do të thotë që i mëson ato, i kupton ato dhe i di. Edhe i zboto normalisht. Ky hum xhenet. Edhe arsye për synimin xhenet është se ky person duke e njohur duke zbatuar to e ka adhuruar Allahun në gradë më të lartë. Tregon shehullislam te mie ka treguar se personi cilë e Allah në më atemër, të i cili njeh Allahun në mëdhuar me andemër, atësi vetë i patjetër se ç'do të, do të dojë ata. Për këtë arsye është domosdoshmë që besimtarit i njohin emrin si titull Allahut më i lartë. Ato janë të shumta. Dhe çdo njëra prej tyre do t'i fusë besimtarin një lutje dashurie të veçantë në zemër. Sepse njohja e Allahut do t'i hapet i hape portën Por të në dashuris më dështore, që ka linë dashuria për cilësit që ka Allah, suha në tala, ta edhe ka për të bërë për e rogërve të Allah të veçantë. Nusë Allah në bëjë për këtyre. Njithashtu, një prej arsyeve dhe prej shkaceve që ndihmojnë besimtarin, që të dojë Allah në më dëruar është, që të shikojnë mirësit e ti që i ka bërë Allah në më dëruarë. Edhe sikur përpiqet një njerëz të rri 24 orë vetëm të, të numërojë mirësitë që ka bërë Allahu, edhe nuk numan dot. Por i mjafton një njeriu që të shikoj njerëz të sprovuar që të kuptonë se çfarë mirësishë që ka bërë Allahu. Shikon nëpër spitale, çfarë provash kanë njerëzish, çfarë smundjesh kanë, dhe shikon mirë, shikon mirë siç ka dhënë ti Allahu nuk ka sprovuar më këta. Shikon ata njerëz të cilët bëjnë ato gjunave që ti nuk i bën dhe falenderoj Allahun që Allahu Allah s'ka zhytur ty në ato gjunave që ata i bëjnë dhe falenderojë Allah që Allah të ka rritu për e ture të qinjave. E këshullë e rra duke shikuar njëri u të gjithë duke bërë kërhasime në dëmjanë që ka këriur Allah i madhëruar, a i ka për të shikuar mjësitë të më dhajë që i ka bërë Allahu edhe si kur të dojtë i nëmori nuk i nëmërë më ndotë dhe për këtarë nësitë duhet të falenderojë Allah u gjithë natë dhe këtë në gjithë duhet të bëjë të që të dojë Allah është njeriu ta thyej zemrën e tij përpara Allahut e dhëruar. E thyera zemrës është thotëve të ngjem, nuk ka mundësi dot fjalët ta shprehin se çfarë është thyera e zemrës për Allah. Tregon se Musa alaihissalatu wassalam i thotë Allahut e dhëruar, o Allah, ku të gjej unë ty? I thotë Allahu e dhëruar Musës, o Musa, ti do mngjesh mua tek njerëzit që i kanë zemrat e thyera nga provat që unë kam dhënë. Unë ofroj tek ata sot çdo ditë dhe edhe një hadith kudosi i thot Allah subhanahu wa taala personi i një personit dinë gjykimit robi im unë s'mure do ti nuk më vizitove. Thot oh Allah si do të, të vizitojë atë kur ti kur ti je Zoti i botrave. Thot Allah i madhruar u s'mure robi im filani edhe ti nuk i shkova ti për vizitë. Edhe po ti shkoje do të gjeje mua te kainit. Po ti shkoje do të gjeje mua te kainit. Allahu i madhuruar njerëzit që i ka sprovuar, u ka thyrë zemrën dhe ata i vetën e ndjejnë veten e tyre të nënshtruar para madhështisë së Allahut subhanuhu teala, besimtarët do të fjalë. Jo mosbesimtarë, mosbesimtarët do të prosperojnë si kafshët. Nuk e dinë nga u erdhin dhe ku do të shkojnë dhe pse do jikri, pse... E marad, e vërtet, i ikin së më radh. Nuk dinë asgjë. Kurse besimtari vërtet ku i ndodh një sprov, ai e thyen zemrën para Allahut dhe kupton nga i ka ardhur pse i ka ardhur edhe çfarë do të bëj. Ky është roqit për pritë cilta afrohet Allahu i madhuruar çdo ditë kur është sprovë. Dhe kjo lutje ajo është dhurat për Allahu subhanahu wa taala, që ja dhuron Allahu kujt e dojë. Në këto momente kur njeriu ka zemrën e thyrë, e ka zemrën e thyrë nga skrovot, nga gjërat që ka bërë, kur kujton gjërat e tij dhe kur kujton qendrimin për Allahu subhanahu wa taala, në këto momente ai ofrohet tek Allahu me dhurat dhe do Allahu shumë se e di që Allahu me dhurat po të donte e zhdukte fare, por ai me mirësinë e tij e la. Por Allahu subhanahu wa taala më sinë tiela dhe siç tregohet ka tregojën e Qaim. Qoftë ka nxjerrtë nga yjet Kur'anore qoftë rënkim i gjunafjarve, të cilët rënkojnë në gjunafat që kanë bërë përpara Allahut më dhëruar. Është më i dashur tek Allahu se të sibihu që bëjnë adhuruesit. Një person i cili rënkon para Allahut, oh Allahu, unëm gjunafçar, edhe po kthehem tek ti dhe ka zemrën e thyr përpara Allahut subhanahu wa taala. Kjo dhe gjithë me dasho të ka lohtu të sbive e të tërë personës e të të e bëjtë të sbihë Allahut, por mbasën disa aso duke dhe vetës që pu bëbëni gjithë madhe. Për nëhet e dy më nëkejim që në të vërtetët, kjo dhe gjithë është që nuk më shpa e më gojnë. Këte vetëm e ndjen një riu të cilë dhe dhuron e lohtu, në të në të arkti qëndje. Gjeje të të të, edhe shka kujtë të të që ndimon një riu që njeriu të veçohet nga Allahu i Madhhuar në një kohë të caktuar, që është koha kur Allahu i Madhhuar zbrit në qendër të dunjas dhe u thot krijesave: Kush më lutet mua të jap. Kush më kërkon mua që të jap dhe kush më lutet që të përnoj lutjen dhe kush më kërkon falje që un ta fal. Në këtë moment si të kur Allahu i Madhhuar zbrit në qendër të dunjas siç e përshtatën madhështisë së Tij, pa pyetur si. Në këtë momentin nëse njeriu ngrihet edhe falëndyrë ka tamamz edhe i lutet Allahun subhanuhu te ala dhe e përkujton Allahun e madhëruar me tasbih edhe i kërkon falë Allahun subhanuhu te ala dhe lexon fjalën e tij në këto momente ai ndodhm afër Allahut në shumë momente të tëra të jetës së tij edhe këto momente të bukura janë ato të cilat ofrojnë njeriu tek Allahu dhe e bëjnë atë që të hyjë në zemrën e tij ndeshëri i madh. Tregon Hasan al-Basri se i ka se e kanë pyetur i kanë thënë O Hasen O Busaind Përse njërzit të cilët falen natën I kanë thyturët e tyre të, të, të, të ndryquara Dhot Hasen Basis e psa ta u vëquan Ma Allahun e madhëruar Dhe Allahu u hodhi atyre për e dritës e ti Kjo është dhe më thana jo Që njëri të dheqot ma Allahun e madhëruar Dhe ti lutët ati momente Kur nuk e shikon kush Edhe këtu duke si në qenjithet i vërtet Nuk të shikon njëri E divet ma Allah Ose ku jeti dhe kush jeti Pandek, për ndër ku se bënë të përgjirë të allot, a i është si qertë i vërtet dhe i që e do allot më të vërtet. E kjo është një përshinjën më dështore ma antësë cileve njëri u nërgonë së e fajsin nga vetet. I du sa allot më dhurë në ruën në rëzdo e keqin. I dështu e nënta, është që besimtari të rri në me gjllise me ata personat të cilët e duon allot më dhurë dhe e pokrytujn allot më dhurë ai personat që përkujtojnë Allahun rrimetë, ulun vë diskutojnë ato se se ndëjtja me të është pjesë e afrimit tek Allahu subhanuhu teala. Ndërsa ndëjtja me ato personat që fokutojnë dyjanësh shkatrimin e besimit edhe largimin nga dashuria për Allahu subhanuhu teala. Kështu një paraqësyje që ndihmon njeriu që të doë Allahun më dhuarshë të rri sa më shumë me ata njerëz secilat e përkujtojnë Allahun dhe duan Allahun shumë. Dhe shkaku i dhjetësh i njeriu të largohet nga ato skaqe të cilët Elargonata nga Allahu i mëdhuar. Çdo gjynah që e ka ndaluar Allahu, çdo gjë që e ka ndaluar Allahu dhe e ka konzdruar kufin e Tijm. Kush nuk e shkel atë, ai është i fituar te Allahu. Dhe kush e shkel atë, ai është larguar për Allahun mëdhuar në ballë së gjunaftë që ka bërë. Dhe kur largohet prej tij, zbehet dashuria ndaj Allahut subhanuhu teala. Dhe për këtë arsye duhet që besimtarit të largohen nga gjunaft, nëse dëshirojnë që ai të bëhet për besimtarët, për besimtarëve të vërtetë të cilët e duan Allahun mëdhuar. Allahu akbar. Alhamdulillah wa salatu wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me paq. Para cditesh kam takuari nje person. Edh kam biseduar dhe me thë në lidhje me kish një stem kuqe, në të ishte flamuri, flamuri shqiptar. Edhe i thash e, fola në lidhje me këtë çështje të flamurit, i thash shkide ka ky domethënë me me besimin, ja, si apo jashtë ka figuruar nuk hyn me like atë video, jo, kush i shehën ta. Edhe vallai nuk më kishte shkuar ndonjëherë media që ta arrin njerëzët din të Lëgradit që të shehëntrojn, të shehëntrojn domethënë një cop leck. Një cop lesk. Edhe ta kujnë të, të, të shehën se i duan njerëzët që urrejn për hirta asaj. Wallahi kjo vetëm sa është një lloj i dhujtariye, të cilën kush e bën ai është me njerëz hum, të humbur të kollaj madhura dhe sikur vit falet pesë vakt në vit. Falen xhamin. Ti duash njerëz që i urresh për hir të kësaj? Po pse çaj kjo? Zotësh. Domethënë Allah madhur i madhuresh i ka krijuar. Ai që ka dorë të ka dorë, ai që të merr jetën, ai që do të të ringjallë në gjykimin dhe gjykimin drejt llogarisë përpara ati, ai që të ka dhënë çdo mirësi dhe e krahason ti dashurin e një copeletske me dashurin dhe ti dhe thurë unë i du njëzit u rejë për hitë se copeletske si shdu t'i du edhe di u rejë për hitë Allah më Allah e unë në këtë moment e kam kuptuar se shdo thot t'a du është një personu t'a u rejë për hitë Allah me të vërtet dhe të se e di e shpomisë shdo thot por kër kam par të kotën që mbrikan njëzit dhe në shagra dhe mbrikan thash subhan Allah Dhe kjo është prej aqitës së muslimanëve që muslimani që beson Kur'anin, nëse e beson Kur'anin me vërtet, duhet i dojë njerëzët i urren vetëm për hir të Allahut dhe jo për hir të dënyas dhe shenjave të dënyas. Vëllai, kjo është pjesa e besimit tonë. Dhe kush nuk tregon të kujdeset kujdesshëm këta, vetëm se vetën e vete çon në xhenemos këtij tjetër. Shikoni se kush çon dashuri e për hir të Allahut, u tregova në pjesën e parë thit besë kush çon dashuri për një dikujt tjetër. E tregova që Allahu madhuar ka tregun Kur'an. Çdo kush që ka dashur dikë jo për hir të Allahut, ta miq, të dashur për për, për hir të dunjas, për hir të shenjave të dunjas, do jërë armiqti në gjykimin. Kurse besimtarët të vërtetë që kanë dashur një titë për hir të Allahut, ata do jenë besimtarë të cilët do jenë në gradën më të lartë atin e gjykimit të Allahut madhëruar. Sepse dashuria për hir të Allahut, të duash një person për hir të Allahut madhëruar, tregon që ti më të vërtet ke dashurinë e Allahut madhëruar, sikurse këta thonë Unë e duhet të sepse ky është shqiptar, sepse do flamujin ose do dheun tokën të cilën e shkel me kam. Dhe ne i duam njerëz se sepse duam Allahun e madhëruar dhe kush do Allahun, do Allah, Allah. t'i doj ata që duan Allahun dhe do t'i urrej ata që urren Allahun. Dhe i thash: Po mirë, thash ti i dashën njerëzit për hipotamurit. Po ata që shenjë Zot dhe ti thua vetë besimtar, ata që thon Zoti ka birë, do ata ti? Jo, po ata janë shqiptar, do t'i dojmë. Unë i thashë jo, dashnësta kam sura Allahu. Por fëmi i ai që shan babën ta do ti? Nuk folsim. Subhanallahu. Valla kjo është kjo është më së njerëzore. Një person që ti shan babën, nuk mund ta duash. Ai më shau mu Zotin tim, më shau mu profetin tim e thuan që është gënjeshtar. Zotin tim po Zotin ka bir. Kështu thot, Zotin ka bir. Ndërkohë që Allah e madhëruar thotë, Allah subhanahu wa taala ka thënë hadithin kutsi, më shau mu habiri i ademit. Kur pretendon se un ka fëmijë Më shoh, shan, e shajin dhe Allahu subhanahu wa taala. Ai thotun e dua sepse je shitar. Jo, un nuk e dua. Pasha pa Allahu po gojuaj gjithë dëshmitar. Dhe le të shkoj ku të shkoj. Ku ta gëcaktoj Allahu le të shkoj fjalë ime. Nuk e dua urrane për hir të Allahut sepse dashuria e vërtet që duhet këtë besimtar vetëm për Allahun e madhruar dhe për atë që do Allahu e madhruar. Dhe ku un nuk dua një person që më shon vaton, nuk ka sensi un të dua një person që më shon zotin tim. Se nëse baba im vetëm shkapi që më ka thënë të dy nja, Zoti imishë që më ka dhënë çdo mirësi dhe vetëm ato duhet duam moshun çdo gjë. Që nuk puslisë gjithë dynjanë që ka bën asaj. Edhe shikoni se çka ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për ato që duan, duan, duhen për hir të Allahut, ma dhuron vetëm për hir të Allahut në veshë këtyre. Për profetin sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton muslimi nga buhorere, thotë Allahu i madhëruar: Ku janë ata të cilët duhen për shaktmadhështisë time? Jo sot për hir të tim për shok mødështis tim. Domethënë është dashuri për hir të Allahut, për hir për hir të mødështisë së Allahut. Domethënë do Allahun, ngaqë Allah është mødështor. Ngaqë është më mødështor së çdo gjë, thot Allahu Akbar, Allahu është mødështori. Ngaqë e do Allahun, sepse është më mødështori, prandaj i do besimtarët. Dhe i thot Allahu më dhuro, ku er ku janë ata që duan për hir të mødështisë time? Sot unë do të strehoj ata nën hije, nën hije. Në këtë ditë në cilën nuk ka hije për veshfisë time. Në këtë ditë në cilën nuk ka hije për veshfisë time, vetëm ta janë ato të cilët dëshmojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë Muadh ibn Jabal, transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka thënë Allahu i madhëruar në hadithin kutsi, ata të cilët duan për madhështinë time do jenë në mimber për idrite. Do t'i kenë zelia ata profetëve dëshmorët. Shikot që farë gradët ka përgatit të Allah për ta. Jo në gjenet, thish në gjenet. Por gradët më të lartë, Allah i madhuru ka përgatit për besintarët mimbere, që të e në gjenet. Ka për e ty mimbere për i drite, mimbere për i gurë shmur, mimbere për i misku, mimbere për i are, mimbere për i argindi. Edhe ata që janë dashu për hirë të Allah, subhanahu wa ta'ala. Për hirë të Allah, dhe për hirë, për hirë të diska e tjetër. Për Ata dhe jenë në mimbere për i drite. Thot, dhe jë vëdhën kaqë. Por do kënjë në gradët të tjilë të këllohi madhëruar që do t'i kënë zili profetët. Profetë me gradët të yrë lartët që kam dhe dëshmorë me gradët të yrë të yrë të lartët që kam do t'i kënë zili këta njërë sepse këta nga që kam vazë dashërit më dhe për Allahun. Kan dashër shdo të personë që vekojnë sesh dhe për Allahun. Një dhe shu nga Abu Idrisu al-Khoulani fot hyrën në xhaminë e Damaskut dhe shikoi aty një djalosh të ri që i shkëlqinte dhëma nga bardësia. Edhe njerëzit rreth tij dhe e pyesnin. Edhe për çdo gjë që ata binin konda ditë shkolën dhe ktheshen pyesin ata. Edhe pyetën kush është ky? Më thanë ky është Muadib ibn Juben. Fe radiyallahu anhu. Pasaj thot vitën tjetër në shkollë më herët, shkova herët para kohës së namazit që ta kapja të, të, të, të, të vetmuar, edhe gjeta kishte shkuar përpara me dhe ishte duke u falur, masi mbroj namazin sot do të bëjrizël Xholani thash muadhit, o muad, un të dua për hir të Allahut. Ai i thot muadhi, "A Allah, a me të vërtet për hir të Allahut do?" I thot ai, "Vallahi vetëm për hir të Allahut." I thot por si a me të vërtet vetëm për hir të Allahut do?" I thot, "Vallahi vetëm për hir të Allahut dua." Për tër të përgëzojë se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ka thënë Allahu i madhëruar, "Është bërë dë detyr dashuria ime, kur ata që duan për hir tim Ës bërë detyr dashuria ime para ata që duan për hir tim. Ës bërë detyr dashuria ime para ata që ulen për hir tim, ulen një tjetrin dhe diskutojnë për Allahun. Ës bërë detyr dashuria ime para ata që vizitojnë njëri tjetrin për hir tim. Kjo është dashuria vërtet për Allahun subhanuhu teala. Gjithashtu transmeton me umrin al-Khatabi radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ka për robërit e Allahut disa njerëz, të cilët nuk kanë profet dhe as dëshmor. Por ata i kanë zili profetët dhe dëshmorët, u profetët dëshmorët kanë zili kur shikojnë gradën e lartë të çfarë ata njerëz. Dhe gradën e lartë që kanë thënë tek Allahu, i thonë oj, ne të të njerës, i dërguar Allah, ne të rrogu kush janë ata njerëz, sikse kanë as profetë as dëshmorë dhe pas në ato gradë ka qiellarta të nderuar. Kjo sepse ata janë disa njerëz që janë dashur për hir të Allahut të nderuar, nuk kanë pas lidhje parafismore me njëri tjetrin dhe nuk kanë pas shkëmbim pas pasurisht kundrej njëri tjetrit. Thotë, vëllahi, fëtyrat e tyri janë dritë, edhe ata janë bidritë, ata nuk kanë frikë ku frikësojë njërzitë, dhe asë nuk mërzitë dhe nuk mërzitë njërzitë, pasë të lezojë profetis salat salem e edhe që thotë, Allah inna eulia, Allah inna eulia, Allah inna eulia, Allah inna eulia, Allah inna eulia, Allah inna eulia, me dëvërdet eulia, atë allahot nuk ka frikë për ta dhe asë mërzitë, e ledhina amënu, kanë u Kta janë uljat Allahut, ata që duan Allahun dhe i duan krijesat për hir të Allahut, ndërsa ata që i duan njerëzit për hir të dynjas, edhe brën çka bëjnë ata, por ta thot Allahu më dhuruar el akhila yawmi yabawnu ba'dun adun illa al muttaqin, të gjithë miqt që janë dashur dynja, ata do jen ditën e kiametit armiq. Ky është përfundimi i thotë tek Allahu subhanahu wa taala, ne zgjidh çdo kush për veten e tij çfarë dhoi kushtë të dojë Allahun, dhe të dojë atë të që dojë Allahun, dhe të dojë besimtar që duenë Allahun, edhe të urejë atë që urejë në Allahun, atë të që mohëjnë Allahun, që të të besimtar të vërtet, lusë Allahun në bëjë për i tyre.